Det är ju superspelpod 2 Turbo. Mm. Fint namn. Det är ett mycket fint namn. Mycket, mycket fint namn. Ja. Och... Jag är alltid lika stolt över det här namnet. <laughs> Verkligen. Ja. Det är ju plattformare som vi ska prata om idag. Jag vet inte om man kallar det plattformspel, plattformare. Ja, och här får man ju då skilja på vilken dimension man rör sig då. Det finns ju... precis. Det här är ju faktiskt 2D-plattformar som vi ska prata om. Precis, det som man har, det som i alla fall du och jag har vuxit upp med. Ja, faktiskt. Och sen så blev det... När vi pratade så här, vilka är de bästa plattformsspelen? Då kände jag lite att det blev lite mastigt att välja ut bara tre spel. För det är ju det som det här programmet mycket går ut på. Att vi ska ta en genre eller ett tema kan man snarare säga. För en genre är lite som vi precis gick igenom nu. Det blir lite brett så. Så mm. vi tar ett tema och sen väljer vi helt enkelt ut, rent helt subjektivt, vad ja. vi tycker är de bästa spelen på det här temat. Precis. Och som du sa, det har inte varit lätt att välja ut detta och urskilja vad, vad ska vi räkna som en 2 d plattform och vad ska vi inte räkna som en 2 d plattform Nej, det är lite så, så det är ju mycket genre som går in i varandra känner jag precis, så det är inte helt det var inte helt lätt uppdrag den här gången Nej. Det, och jag tror att du som lyssnar kanske har synpunkter på detta, det finns någon viss risk ja, och, varför i helvete glömde ni bort det i spelet? Liksom. Ja, och varför tog ni inte upp det, var, varför gjorde ni inte det och då får du gärna höra av det till oss det, det, där, vi, vi, det här är lite av en uppret, ett uppretningsprogram. Vi vill att du som lyssnare hör av dig och säger vad du tycker. Du lät så snäll när du sa ja. det. Jag tror att någon kommer att det. Nej, men vi får se efter det här programmet vad, vad de säger. För vi kan ju. Det här är ju vårt subjektiva då. Det är våra tycker och smak. Och det är ju sånt som skiljer sig. Och det kan ju reta upp folk. Men har du en sjukt kontroversiell lista? För du kände så. Jag har en mellanmjölkslista. Är det lite så här, kommer du dra upp? Såhär, plattformspelens motsvarighet i Jar, Jar Bings här? Eh, jag tror inte just Jar, Jar Binks, <laughs> men kanske motsvarigheten till eh, eh, vad ska man säga? Alltså, all, det är ingenting som ingen har hört talas om. Äh, det är så. Det, det är väldigt, väldigt mellanmjölk när ja, det, det är det. väldigt vanliga spel som ingen kan ha undgått och om inte spelat så i alla fall hört talas om. Mm. Så ja, det, det kommer inte bli några överraskningar från min sida. Nej, ja, det är så. Men jag kanske ska bara dra igenom kort konceptet igen. Vi väljer ut ett tema den här gången är det plattformsspel i 2D, helt enkelt. Ja. Inga tredimensioner här, inte. Nej. Så långt har vi inte kommit till utvecklingen. Nej. Och vi kommer även då beskriva lite historia, vi kommer kolla vad kritikerna tycker är det bästa. Bara för att väga upp våra lite subjektiva bedömningar. Och vi kommer då även att diskutera vad vi kanske borde ha spelat lite sån självkritik där på slutet Den listan på mig kommer nog vara extremt lång ja, Jag insåg det när vi gjorde lite research bara, för nej. detta att jag har nog inte spelat så mycket som jag hoppades att jag har gjort i mitt liv Du som ändå har småbarn har ju liksom en ursäkt jag här jag har ju liksom ingen jag borde ju Ja men samtidigt så fanns jag ju 28 <här> år innan jag fick småbarn ja, så jag men den tiden kan ju honna lite Där har du mer. i för sig en poäng Precis. Ska vi dra igång med historia? Ja! Det är ju som sagt lite omtvistat Vad som är plattformsspel Och vad som inte är plattformsspel och så vidare Det första plattformspelet I alla fall när jag har tittat på flera ställen Sägs ha kommit 1980 I alla fall, vet du vad det var för spel? Jag tror Nej, inte att du kan gissa det. Jag tror inte det. För jag, har ju de, jag kan ju de klassiska titlarna. Ja, och precis. Om jag skulle gissa på. Alltså, det är säkert någonting till Atari. Det eller här någonting. är inte välkänt kan jag säga. Det heter i alla fall Space Panic. Nej, det känner är det du inte så alltså. Nej, på, Nej. Du, Man kan nästan säga att jag är lite rädd för Atari heter allting Space nästan. Ja. Så att det, är inte, det är inte jättelångt ifrån. Men jag är lite tveksam till den här titeln om det verkligen är det första plattformspelet. och vet du varför. Nej. Det går inte att hoppa i spelet. Ah, okay. Det tycker jag är lite så här, man bara, ja Fast jag tänker ändå att man hoppar i plattformspelet. Ja. Lite så Men ja, ja. det räknas ofta som det första. Och det är liksom att man, man springer på olika balkar och klättrar på stegar. och så där, Men det går inte att hoppa. Det går att gräva men det går inte att hoppa. Finns det fiender? Ja det gör det. Hur? Och då är det liksom så här att när fienderna kommer mot en så gräver man på den här balken. Och så trillar de ner och dör, liksom. Så att det finns fallande men inget hoppande. Okay. Men sen då. Det här kom 1980. 81 sen så kom en väldigt välkänd titel som låter ungefär så här. Känner du igen det här? Kan det vara Donkey Kong? Det är Donkey Kong. Har du spelat Donkey Kong? Det har jag. Mina, jag har ju, mina storebröder hade ett sånt Donkey Kong på. Vad heter nu? Igen, med ha, Game and Watch. Game and Watch ja. Ja, det... Jag tror den ligger hemma någonstans. Ja, det är en säkert värd nu, ganska säkert. Det, jag vet, den var rätt vanlig. Jag det var det här ljudet till riktigt. Kanske, nej, men... nej men jag har spelat det vet jag. Innan jag fick en konsol själv. Så. Donkey Kong kom 1981. Det finns förut en skitbra film om han, en, en kille som är mästare på Donkey Kong som heter King of Kong, Fistful of Quarters. Den mm. kanske du har sett också. Den har jag sett. Den är uh, riktigt bra. Ja, det är kul att se de här egorna kämpa ja. mot varandra. Ja, det är lite också lite uppgivet att se att det finns korruption <laughs> även inom den lilla världen. Men ja. Men det är en annan diskussion för framtida, framtida poddar kanske. 1981 Donkey Kong eh, och det som liksom jag kanske, som gör att jag känner liksom att det här är inte riktigt eh, ett plattformsspel som jag tänker det liksom från min barndom och så vidare. Det här är ju innan jag föddes. Men det är att det är en stillastående skärm på det sättet. Det är inte riktigt det jag tänker på när jag tänker plattformsspel. Men, men det är en stillastående skärm. Det är också stegar här. Fast här kan man ju faktiskt hoppa över tunnor och så vidare. Precis. Och det är ju faktiskt små plattformar som man kan tänka är liksom grunden i plattformsspel. På många sätt. Men det fanns ju en hel del sådana här med stillastående skärmar på den tiden. Det var ju Bubble Bubble till exempel. Kanske du kommer ihåg. Mm. Med de här små gulliga drakarna som blåser bubblor. Mario Bra Brothers, det första det man körde mot varandra var versus-läge på den. Precis, man skulle hoppa på skal och skicka det på varandra och så blev det dålig stämning och man grät och föräldrarna ja. tog ifrån den spelet och så vidare. Eh, sen så finns det, om man då tittar på de här hemmadatorerna på den tiden, så finns det Manic Miner var ett stort sådant spel också. Mm. Jag vet inte om du spelat Nej, det känner inte jag inte nej eh, I alla fall, men, men då var det ju de här fasta skärmarna. Sen fanns det ju de här spelen liksom, när man gick ur skärmen så, så liksom pausade spelet och så bytte den skärm också. Just det, att det, en, var, det var inte scrollande på det. Så nej, precis. Bytte, utan, äh, äh, miljö nästan. Sådär. Det bara liksom, och så bytte man. Bland annat, de försökte konvertera Super Mario till en hemdator så här, som var lägre prestanda. Det här skrollande okay. Super Mario, och då blev det det, för att det klarade inte av att scrolla. Så, yeah, så det är en version som det inte talas högt om så ofta liksom, okay. i Super Mario sammanhang. En liten skämskudde på den. Då. Lite så. Kan, kan du något sånt spel när den byter skärm? Kommer du på något? Jag vet inte om jag kom på någon 2D-plattformare direkt. Det finns många andra som har samma mm. tänk. Så att det laddar en stund och sen så går det över. Mycket äventyrspel och sånt där vet jag. Jag gjorde det i ja, början men så. Men jag kom inte på så här på rak arm någonting. Däremot så spelade man ju mycket... Vad hette det här? Balloonfighter och det här. Det var inte ja, riktigt en plattform, det. men det var också bara på en skärm härifrån, ja, så att jag det tror den. går inte under den heller. Nej, den nej. kanske kommer in sen när vi pratar multiplayer-spel. Kan vara. Som skapar dålig stämning. Då <laughs> men i alla fall, det finns till exempel Pitfall till mm. Amiga och Atari. Just det. Eh, det. var den typen så här. Eh, ett extremt, det jag minns mest från Pitfall, det, det gamla, det är extremt jobbiga ljud. Fruktansvärt, skärande. Sen så finns det ett annat som heter Jetset Willy också, som är ett väldigt tidigt spel från 83, eller så där tror jag, som också är den typen. Men det fanns faktiskt, det är lite svårt att, att veta det här, för det visste inte jag innan jag började titta på det. Det fanns scrollande spel, även plattformspel även under första halvan av 80-talet. Mm -hmm. eh, Bland annat då, det fanns ett spel som heter Jump Bug som kom redan 1981, som var liksom man körde en bil och det scrollade liksom så här. Man hoppade med bilen så det är därför det ändå räknas lite bra. Okay. Eh, och sen kom Pac-land när man var Pac-man som sprang i en stad och hoppade liksom. Och det scrollade, det kom vi 84 någon gång. Men det var ju först med ett annat spel. Nu, nu kommer du veta vad jag ska prata om. Som känner på mig lite Som scrollande. 2D-plattformsspel faktiskt slog igenom och den här kommer du känna igen. Den, så här, soundtracket till vår barndom nästan kan man känna. Mm. Den det, här, är ju... det är ju det första, första spelet du hade till Nintendo Entertainment System eller åtta eh, som Jag har ett minne från det här, man jag kan ta upp det. det var när jag skaffade det jag kanske var sju år gammal här, i slutet på 80-talet och min bror som är tolv år äldre än mig Uh, så här, det här installerar jag och så kan vi spela lite på morgonen efter frukosten. Sen åkte jag iväg till om det var skolan eller förskolan eller någonting. Och sen när jag kom tillbaka hem då satt han fortfarande och spelade. Uh, och Jag tyckte det, det sa lite om det här spelet med hur beroendeframkallande det var. Och lite ja, hur kul det var att spela. Ja men så var det verkligen. Och det beräknas faktiskt ha sålt 40 miljoner exemplar under liksom då de åren det har funnits. Så det är ju rätt saftigt alltså. Och som du sa så var det väldigt väldigt framkallande. och jag läste en bok eller en artikel om just 8 -bit spel och sådana riktigt stora 8 -bit spel och kända serier som Mega Man och så vidare. Och då är det många som säger att 87 kom jättemånga bra plattformsspel bara för att massa Japan, japaner liksom spelade Super Mario Bros och blev så solda på det. Och sen så utbildade de sig och sen började de, kom de in på ett företag och fick göra spel. Det tog dem två år liksom. Så det var lite som en planskola för ja, de spela spelade så. och tyckte det var intressant. Så just därför så sägs det att det kom så mycket bra spel just 87 för mm. att då, då hade de hunnit spela få jobbet och så få ett eget spel. Liksom. Ah. Så. Och då finns det ju en hel del Nintendo-spel som är den här typen av spel som liknar det. För det är ju nästan som en mall som de har följt sen. Liksom. Ja, kollar man på de flesta Nintendo 8-bitars-spelen så utgår de ju från samma, lite samma recept där att man ska hoppa på ja, ja, Men Det är ju verkligen och så. det. Och det är så här att man, man förvandlas på något sätt så att man får mer liv och det är liksom det här scrollandet. Och hoppa. Alltså det, det liknar ju liksom. Hoppa på fiender också, en sån här grej som dyker upp på de flesta Precis. Man kunde fram. ju faktiskt till exempel skjuta och sånt också i redan i Super Mario ja, 1. Och även då kontrollera hur högt man skulle hoppa. Det tänker man inte alltid på. Liksom. Att det är liksom en väldigt kontroll över hoppet. Så. Eh, men det kom ju massa megamän, nämnde jag ju till exempel. Mm tog ju efter. Den låter till också lite mer action-moment kan man säga. Det kom ju Metroid som jag inte vet om man ska räkna ens till plattformsspel. Det är en sån här ja, som Ja, hmm. det, det går, det är ju, de har ju skapat sin egen genre lite. Metroidvania-genren ja, där som, som ju också, det är ju en 2 d men den är så mycket mer så att man vet inte om den, kom, om den skulle räknas. Ja, som men möjligt. verkligen så. Man fick rita upp egna kartor och sånt i Metroid den första för det fanns inte på Precis. första spelet. Eh, sen så kom Kid Icarus, brukar nämnas också, eh, som också är lite mer action betonat spel och Castlevania och Ghosts and Goblins Ninja Gaiden också bland annat. Mm. brukar räknas som ett av de svåraste spelen. Ja. Jag har faktiskt bara kört det på emulator när jag har kunnat fuska. Så att jag ja. kan inte säga att det... Du har kunnat save state. Alltså. Ja, ja. Precis. Ja, jag med. Ja, många körde man ju som emulator när man märkte att man kunde tanka ner på mm. ett snabbt och enkelt sätt att få in få in spel på datorn och köra. Det var inte lika kul för man hade ingen handkontroll till datorn. Nej, där. så är det Men de flesta spelen som jag har lirat efteråt, efter Nintendo min Nintendo-period på 90-talet är ju liksom emulat emulerade spel. Och då, då har jag plöjt igenom så många så jag kommer knappt ihåg hur många det var, liksom, eller vilka det var. Alltså. Mm. Men Tänk då liksom, när man mötte de här spelen då, när man inte hade spelat någon sån här typ mm. av spel. Och de är så svåra. Nu har vi ändå haft så här 20 år, 30 år nästan. Och, så här, eh, nu, och Nu blev jag nästan deprimerad när jag sa så. <laughs> Nej, men, <laughs> kanske 25 år i alla fall att slipa våra reflexer till Mr. miyagi nivå liksom. mm. Så nu kan vi klara dem. Men då när man precis är helt ny det är som en smäll på käften bara och köra Ninja guiden som typ första eller andra spel. Ja, ja visst. Och, och man, man visste ju inte heller vad man köpte in alla gånger eller. Man hade kanske två chanser per år att få ett spel inköpt när man var barn. Mm. Och då tog man ju det som man tyckte så bäst ut och läste baksidan kanske. Och då kanske det var spel som var helt enkelt för svåra för en. Då satt man där med ett spel som var för svårt. Eller för dåliga, ja. Det finns många sådana. Precis. Om vi går vidare då med den historiska genomgången. Det fanns samtidigt lite mer realistiska eh, typer av spel. Med liksom, realistiska rörelser, typ som Prince of Persia har säkert kört. Och det kom en hel våga av den typen av spel sen också med flashback och så vidare. Och Det kan ju också diskuteras om det är plattformsspel eller inte. Eh, det jag minns, du sa att så det första spelet du hade till Nintendo var det var ett. den klassiken den Super Mario och Duck Hunt på samma kassett. ja just det. den kassetten är ja. jag hade faktiskt inget vanligt Nintendo för att jag eh, spelade det hos vänner så här, men jag fick ingen egen TV-spelskonsol för en Super Nintendo Aha. så mitt första spel eh, plattformspel var ju Super Mario Bros World eller Super Mario World Aha. Eh, och det eh, är ju det som jag tänker så här, när jag tänker plattformspel så tänker jag Super Mario World det spelade jag för första gången ordentligt. Om man räknar bort någon gång när jag var i en butik och spelade så spelade jag det för första gången ordentligt alltså för mindre än ett år sedan. Mm. För att jag ville köpa in Super Nintendo och lira lite spel som jag inte fick... Som jag hade aldrig en Super Nintendo men jag hade ett vanligt Nintendo. Och sen så var det för dyrt att köpa in en Super Nintendo när det kom ut så att jag fick liksom vänta ut lite vad ska vi köpa in istället. Du fick nöja dig med Super Mario jag fick nöja mig med, med det. Alltså Fast det är inte fyskande heller nej, i sig. Nej. Men i alla fall då nästa generation Super Nintendo... Och Sega Mega Drive eh, präglas ju av det här kriget av maskottar. Men det fanns faktiskt ett plattformsspel och en plattformsmaskott före den du tänker på. Sonic antar att du tänker på. Ah, ja, du menar det. Men det fanns en innan dess, ja, vet du vem det var? Ja, jag har hört, vad det Alex the Kid? Ja. ja, stensaks påse, Alex the Kid med pagefrisyren. <laughs> Eller han hade någon sorts frippa, liksom. Jag har aldrig spelat det. Jag har sett gameplay på det, men jag har aldrig spelat det. Jag känner ingen som har haft det. Jag, jag har det. Jag vill ha sagt: Nu det. Jag köpte det i efterhand, för jag hade inte Sega. Jag hade Super Nintendo då. Och man fick ju välja. För, för det var ju liksom. Det var ju Super Nintendo mot Sega då, mm. inte. Där. Super Nintendo var liksom lite glada, färgglada, trevliga kan man säga. Liksom. Ja, just den här picknicken i parken. Medan Sega var kanske lite mer coolt. Skulle vara coolt. Sen om det var coolt eller inte det kan man ju... Ja. De hade den här sloganen Sega does what Nintendo don't. Hade de Precis. på den tiden. Och det var ju då att det skulle vara coolt så att Sonic är ju egentligen så här en reaktion på Mario Mario är en fet lite rundlagd italiensk rörmockare och Sonic är så här, cool slick igelkott liksom med balla sneakers som springer skitfort så. Ja. och det är många andra Sega-spel som har lite den stilen ja, Strider till exempel sånt Ninja eh, Ninja-spel, actionspel, det är lite mm. plattformar det kan man säga, Kid Chameleon har jag på Sega det och det spelade jag så. inte på min tid. Men på framsidan så ser jag, han ser lite ut så här han är ser lite ut som Michael J. Fox liksom. Okay. Han har så här coola solglasögon och sånna skinnjacka och så har han typ skateboard och sånt liksom. Det som var coolt på 90-talet. ja just, just det. Riktigt gremskt. <laughs> Earthworm Jim fanns ju också. Den har jag lirat. Däremot ja. emulator och så, men det var ett spel som jag kände att det här vill jag verkligen testa. Och jag tyckte mm. det var så där mycket mycket sån vad som man säger. Kiss buy, och buy summor och sånt där. Saker, men det var väldigt kul att lira igenom det. Det är faktiskt rätt kul. Det, det enda som är lite jobbigt med det, det är så här kontrollen, är lite seg, lite trög. Så. Mm. Och man typ blir träffad av saker utan att fatta vad det är man dör av. Ja, väldigt actionfyllt. Ja, det är det, verkligen. Det fanns också en PC-marknad samtidigt. PC-spel, jag vet inte om du hade PC tidigt. Nej, jag hade det väldigt sent. Mm. Uh, jag tror i slutet på 90-talet någonstans där. Men det var aldrig att jag, jag köpte nog inga plattformsspel till PC har jag nog aldrig gjort. Uh, men det antar jag att du har några tips här Absolut. Eller det jag hade ett som hette Microman på den tiden. Okej. Som var liksom så här kitschigt datorvärd när det flög runt så här disketter och chip och sånt. Och så, mm. så här röst. Men det är ingenting jag rekommenderar för det var trögt. <laughs> sjukt trögt. Men däremot så fanns det Commander Keen till exempel. Okej. Som vi spelade i ett plattformsspel som vi brukade spela i skolan så. När, stängde ner liksom när lärarna kom. Okej. Eh, ni och det är en, faktiskt... en dator att spela på? <laughs> ja, det var verkligen en <laughs> okay. dator. En klassdator ja, var det. det. Så på rasten kunde man sitta och så fick man stänga ner det. Så. Men Commander Keen var utvecklat av ID Software som senare gjorde Doom bland annat. Ah. Så det var deras tidiga. Och på tal om den typen av skjuta-skjuta så finns det ett annat, Duke Nukem. Mm. Det var också 2D-plattformare från början. Okay. Så Duke Nukem 1 och 2 är 2D-plattformare om man nu räknar. Det är ju action också. Liksom. Okay. Är det därför den heter 3D, den Precis. som man är, känner igen med? Som. Precis. Men de här första är inte så himla kända. Nej. Nej, Kan man inte säga. I alla fall sen då, för man kan nästan säga att 8-bits och 16-bits, det är liksom guldåldern för de här typen av spel. Sen då när Playstation kom och Saturn och så vidare då blev det lite annorlunda spel liksom, som fick stå i spotlight för man var liksom lite färdig med den typen av schanger så kan man säga. Det finns ju Knights och sådana där till, till Saturn. Liksom. Men mm. eh, det finns ju faktiskt en del bra plattformspel till PlayStation. Till exempel Rayman, det första är ju tre, och Odd World, jag vet inte om du har spelat det. Det är också eh, plattformspel som, som brukar anses som bra plattformsspel. Okay, liksom. okay. Symphony of the Night, Castlevania. Men det skulle jag nog inte riktigt säga är ett plattformspel. Liksom. Det är mer Metroidvania som du mm. nämnde förut. Väldigt dyrt om man ska köpa in det. Va? Ja, det är så. Jag har upptäckt. Ja. <laughs> så alla som lyssnar ute, går direkt in på Tradera och köper in det. Eller säljer ja, till någon av oss. <laughs> ja, precis. Så kan man också säga. Om man har det kan man gärna ge bort det till oss. Det är okej. Okay. Som en liten fangåva. Precis. I alla fall. Så sen blir det mest 3D-spel. Liksom. Jag, jag vet inte om du kommer att Crash Bandicoot till oh, exempel. Oh, ja. Och såklart Super Mario 64. Det var nog det lite mm. som sabbade hela 2D-vågen. Att... Ja, för jag minns att jag hade, jag köpt, fick ett Nintendo 64 där, 1964 där någonstans. Och eh, man kollade ju på när man fick en hem en katalog som man fick på den tiden. Då fanns det, det fanns inte att gå in på men vi fick hem kataloger ändå som man bläddrade igenom. Och då stod det alltid på de flesta att eh, om det var 2D eller 3D och stod det 2D, då tittar man inte ens åt det hållet, utan man skulle ha 3D. Det var det som var grejen också. då. Man, det, man brydde sig inte om det här gamla 2D-formatet Du man skulle ha 3D-spel. Så allting, av, av, oavsett om det blev bra eller dåligt, så skulle det vara på 3D. Så även om det släpptes eh, många bra spelser, som till exempel Castlevania, Symphony mm. of the Night. Det blir inte heller så poppis då. Det blir inte så poppis och det är därför priserna går upp på det också har, har man ju märkt. Liksom. För att då skulle det ju vara 3D och det var ju 2D-spel så det, det blev väl fallet för två delar. Ska man vara helt ärlig så innan Super Mario 64 så var ju sög de något fruktansvärt mm. mycket de här 3D-spelen liksom. för det var jättesvårt att styra om man hade det där krysset i Playstation-dosan liksom. Det var ju inte jättebra så det känns lite som att i och med att Super Mario 64 fick att funka så dödade den lite i liksom 2D-plattformsgenren. Mm. Och det var samtidigt tycker sätt. jag efter Super Mario 64 var det inte många som även om det funkade bra så var det många som inte Nej, funkade samtidigt. bra efter det heller. Så de, de gjorde, hade ju ett otroligt bra release-spel när alltså, mm. Super Mario 64 som var svårt att och hitta någon, ja, något jämförbart spel med eh, sent i dag. Ja, men verkligen. Sen då så rullar du på med de här ganska mycket halvmediokra 3D-spel, liksom under väldigt lång tid och ingen tänkte väl så mycket på 2 d plattformsspelen liksom under de kommande konsolgenerationerna på det sättet. Det dök ju upp en del eh, new Super Mario Bros. Mm. spel, till exempel. Men det var ja. väl nästan, det var ju nästan bara under en lång period, så var det nästan bara Super Mario-spel mm. i 2D som ja. kom. Och de släpp, släppte ju ny utgåvor av alla Super Mario-spel till Game Boy Advance till exempel. Ja, och sånt där, som, det, som liksom ja, skåpmat som de fick in mer pengar på och som inte gjorde jag tror inte det var någon skillnad i stort sett på spelen som släpptes så. Men, men ja, det var väldigt, väldigt tyst där en lång stund när det gällde just 2D-plattformar. Ja, men verkligen. Men sen... Joakim, sen kom indiespelen spelen och tog upp det här igen på många sätt. För indispelen började ju likna väldigt mycket. Framförallt var det väl grafiken. De diggar den här pixelgrafiken liksom och försökte göra spel. Och så, så blir det. Det var ändå ganska tacksamt att göra plattformspel. Jag kan tänka mig, alltså det är ju inte. Det är ju ingenting jag vet säkert, men jag kan tänka mig att det är killar i vår ålder över 30 som tänker tillbaka på spelen de tyckte om när de var barn och ja. ville, göra en, ville göra ett eget sådant spel och de hade kunskaperna. Liksom de och... var lite enklare, lite bättre. Mm. Men en sak då som skiljer också för, för ju längre det här är ju min egen eh, om ni eh, tycker annorlunda så kan ni ju skicka lite mejl till mig och sura mejl. Oh ja, vi vill ha alla eh. möjliga <laughs> mejl. <människa. laughs> Men i alla fall, min upplevelse är att att spelen håller den mer och mer i handen. Sådär, mm. liksom. Även om man vill komma på lösningen själv så säger de vad lösningen är. Jaha, liksom. att, att man får lite hints. Så ja, är... men lite så. Att det blir så himla... Spelen är så lätta nästan. Mm. Okay. Förut så satt man ju nötte ett spel och så spelade man och så dog man game over. Så fick man börja om hela spelet mm. igen. Liksom. Det var ju, krävde ju... Så är det ju inte idag till exempel. Nej, man kan spara nu. Vilket ja. man inte kunde för. <laughs> Precis, bland annat. Och de var liksom inte lika snälla spelen för. Nej. Och det tror jag liksom har kommit tillbaka lite nu. För flera av de här indie-plattformsspelen är civinsvåra. Mm. Till exempel Super Meat Boy är mm. känt för det. Ett som jag sivinsvård. inte ens har vågat börja spela. Men som Nej. jag har hört mycket om. Att det ska vara helt nästan omöjligt vissa delar av det. Men man ska nöta och nöta och nöta och träna mycket. Så som man gjorde för när man bara hade kanske ett spel i halvåret Precis. och man måste nöta det hela tiden för att kunna bli bra på det. Man fick inte tycka att det var ett dåligt spel för att man hade inte råd att köpa någon Nej, annan. Nej, man, man, det fanns inte den tanken. Men i alla fall, andra indiespel då, Limbo till exempel, vet jag inte om du har spelat mm, nej, Det är det. också ett plattformsspel eh, I tappning sen så finns det ju de som är Lite mer genrehybrider där som Braid till exempel mm. Som är lite pusselspel där man kan spola tiden fram och, eh, Inte fram och tillbaka Man kan spola baktiden mm. eh, Och sen så Fess Också till exempel Som är lite mer att man är en liten figur Och så kan man skruva hela världen runt den här karaktären liksom. och det är också lite mer pusselspel kan man säga Sen finns det också, får man inte glömma, för mobilspel har ju liksom blivit större och större. Så det har kommit den här genren Endless Runners också. Okej. Okay. Som du kanske, vet inte om du känner till. Ja, alltså, om du nämner något exempel. Mycket av, många av dem är i 3D. Det är typ Temple Run. Ja, just det, just det. Kuben springer konstant mm. liksom. Och så ska du bara egentligen hoppa eller svänga. Sådär. Just det, lite som Hugo var förr, när han ja, kollade på barnprogrammet. Den. Precis, när det var som fördröjning på telefonlinan så att man satt och störde sig ja. på att alltid, de dog så tidigt varenda gången. Precis, gång. och det var ingen som, ingen som klarade av det riktigt om de man undrar vad är det för fel på de här Ja, det är en skitunga som ja. kan spela det här på ett ordentligt sätt. I alla fall Endless Runners så det finns det ett som heter Cannabalt bland annat som jag inte vet om det har spelat. Man springer på hustoppar så här, och Nej. så hoppar man och så går det fortare och fortare och fortare. och fortare liksom. okay. Jag tror inte att det går klara, jag tror bara det är poäng. Liksom, hur långt har okay. det sprungit? Flappy Bird Ja, här, liksom. det är lite den. Ja. Lite samma grej så. Och det var den historiska genomgången av ja. plattformsspel. Jag bara, det kommer ta två minuter tänkte jag. Ja. Det tog ja, 20 ja. två minuter. Kanske. Det, det blir ju så ibland. Man, <laughs> man kommer ju in i det så otroligt mycket. Precis. Uh, och nu ska vi dra oss vidare då till själva ja. vad vi tycker är bra plattformsspel. Precis. Jag tänkte bara kolla innan vi drar igång med det lite så här. Vad, vad tänker du uh, gör ett plattformsspel bra? Ja, det är alltså, om, det ska, om det ska vara bra plattformsspel man ska kunna spela det länge man ska tycka det är kul så är ju kontrollen väldigt viktig mm. att man ska liksom man ska, och det är någonting som Super Mario-spelen alltid har varit man bra lite på liksom. Man är lite bortskämd med det för när man väl får ett spel där det inte funkar lika bra när det kanske är lite inte lika bra svar på när man trycker på knapparna eller om det är några pixelfel på den plattformar man står på Man man inte kan stå exakt där som man brukar kunna stå mm. då blir man irriterad. Ja, det är en väldigt viktig sak. Ja, det är nog det viktigaste i alla fall. Som man jag vill det. känna att man inte har något att skylla på. Lite. Nej, nej liksom. precis. Att du inte kan säga att det var kontrollen som fuckade upp allting mm. utan du vill liksom såhär, såhär, sitta lite surt och muttra och inse att det är ditt eget fel. Ja liksom. visst. Sen så kanske du skyller på kontrollen ändå, ja, men då är det <laughs> slänger det fall, vägen. Precis, men innest inne så vet man ju hur det är. Precis. Jag har faktiskt en vän som bet i kontrollen så att det blev ett bitmärke. Det var okay. tändare i Super Nintendo-kontrollen. Och jag har en kompis som bet sig själv i knät <laughs> en gång så att han var tvungen att åka in och sy efteråt. <laughs> så det var, ja, han tog i väldigt, väldigt väl. Vi kanske får göra en podd om eh, skador, ja. tv-spelsrelaterade skador. För jag har också slagit mig själv många gånger när det inte har gått bra. Liksom. Ja, tv-spels-rage. Ja verkligen sig själv på knäna och vaknade med blåmärken. Både införa det som diagnos. <laughs> Men i alla fall, jag håller med dig, kontroll är ju riktigt bra. Det liksom, mm. är viktigt i plattformsspel upplever jag mm. det som. Sen så skulle jag säga också eh, hit detection. Jag vet inte hur man översätter det till Nej. svenska. Men du förstår vad jag menar. Liksom. Mm. Att, att, att plattformar är plattformar. Liksom. Att du inte hoppar mot en plattform och sen så bara åker du igenom eller Nej, så här, för precis. att det, det är lite Pixar som är fel eller typ att du ska hoppa på en fiende och så mm. landar du, så här, går igenom den och dör istället. Ja, att så hitboxen är så stor så man tror man kan hoppa ja, över ja, den men precis. egentligen så är, så är hitboxen längre alltså, ja, tagit tillräckligt på fienden. Det är störigt. Sånt är störigt faktiskt. Vi gör så här ju, vi får ju bara välja tre, det är ju det här. Mm. Så vi har ju, Jag tänkte att vi tar bubblare ja. först. Det har gjort så helt enkelt att vi, har, vi ska välja tre, men sen har vi valt några till mm. som inte kom med. Det så. började med att vi, vi, vi får bara ta tre, och sen så bara, fast vi kanske ändå kan ja. klämma in några till. Så det här är vårt sätt att fuska oss till och få in fler spel på vår ja. listor. Mm. Faktiskt. Uh, ska jag ta ett som uh, ett som Kör, kom in på min lista? Och, och det här är bubblarlistan. Bubblarlistan nu, det har ingenting med de mm. bästa spelen att göra. Men det är en lista i alla fall på något mm. Så uh, so, ett spel som jag kommer ihåg mycket ifrån, som jag inte har återvänt till sedan jag var barn, men som jag minns att det här var otroligt kul. Flintstones till Nintendo 8-biten. Mm. Jag har spelat det lite bara, men inte mm. jättemycket. Jag kommer inte ihåg, för det var någon slags Flintstones- uh, period just då, det var, mm. om det var när, när filmen släpptes där i början av 90-talet, ja, eller just det var innan det till och med. så att skulle vara För tecknade serien är riktigt gammal? Alltså. Den kan inte vara ja, till. nej precis, det blev, blev någon slags revival där med, ja. med att den här, om man säger riktigt John Goodman. John som... Goodman filmen släpptes och det skulle vara Flintstones glass och det var oh, allt möjligt shit. sånt där och serietidningar, säkert. Mm. Men då släpptes, det var nog tidigare det här spelet släpptes, men det var då i alla fall det dök upp i mina ögon. Mm. Och vad jag minns från det, att jag tyckte det var jättekul och jag önskade att jag hade det och jag hade jag lånade det av kompisar och spelade mycket hemma. Men att jag aldrig hade det själv. Det fanns ju andra spel också på samma tema. Joe and Mac till exempel, mm. som också var det kändes ju som ett Flintstone-spel Flintstone -spel, fast de hade liksom bara bytt ut man, Ja, Bara man ser spelet liksom så märker man ju att det är mycket som man kan hämta från samma värld nästan. Så Så, så nästan är det. ett spel. Eller ett spel som nästan kom med på den listan men inte riktigt. Nej. Precis. Har du något mer sånt? Uh, jag har Bjuda ett på. som jag faktiskt uh, också ett spel. Som jag har återvänt till. Som jag spelade som barn. Men eftersom jag inte. Det var ett spel som fanns till Super Nintendo. Och till Sega Mega Drive. Mm. Uh, men som eftersom jag inte hade varken Super Nintendo eller Sega Mega Drive. Så spelade jag det hos kompisar. Uh, och det är Lion King till Super Nintendo och har jag den nu, jag köpte den för knappt ett år sedan, mm. så har jag spelat lite däremot så jag tycker, alltså det jag gillar med det, det är ju musiken till början, men man känner igen Lejonkungan var ju också stort när jag var barn och filmen älskade man ju, där kommer man inte ifrån liksom, och spelet var, det var kul men sen när jag spelade nu som vuxen, så, här, ja det var kul men det finns ju ingen sparfunktion mm. det på det riktigt lika nej med. det var ju inte det, och, och det här med sparfunktionen har man blivit så otroligt bortskämt med de senaste åren när man vet att man kan spara, eller i alla fall om det finns något lösenordssätt, det vet jag inte ens om det finns. Jag tror inte jag har spelat så långt på det den Nej. senaste tiden. Jag spelade faktiskt när det begav sig. Jag kommer inte ihåg hur det, är, hur det är nu riktigt. Ja, det jag det liksom så här, när du sa Lejonkungen, det jag fick i huvudet var såhär Parnflöjts ja. version <laughs> av det. den här Elton John-låten. Ja, lite midiaktig version <laughs> ja, på och så. Så. Och, det. så var, Men det var ju musiken också. Den tycker man ju fortfarande är rätt god. När man, så här, och det är liksom, många märker att och jag, jag känner igen den här låten. Vad var den hette nu igen? Och så letar jag upp den. Och sen så börjar jag spela den för min dotter. Är det och så sen att du, tycker hon den är kul. Är det så att du varje morgon går upp till så här av? versionen av... <skratt> ja. jag, jag ville nästan göra så när min son föddes. Hålla upp <skratt> på honom som Simba. Och bara... <skratt> Men... Men, jag Men kände sen att, insåg att navelsträngen förhindrade jag, eller jag insåg att jag var vuxen och att det står vuxna människor runt omkring mig och att det här kan uppfattas som lite stötande för en del och kanske, kanske skicka iväg pojken till socialen och det, Du skulle slå kod i att socialen tog en unge tidigare liksom. ja, Ta 11 sekunder tog det Men vilka rubriker ja, alltså <laughs> Har du någon mer bubblare på din uh, lista? Jag har ett uh, spel som jag hade till uh, Amiga 500 mm. en gång i tiden, Amiga i alla fall Fire and Ice. Har jag inte spelat? Nej. Jag har ingenting med Game of Thrones. Nej, <laughs> och faktiskt. inte George R.R. R. Martin heller. Nej, för han kan jag, nog inte hoppa. Och jag tänkte det första gången när, när, jag, när jag såg Game of Thrones så var det, vad det var för bok. För jag hade inte, hade inte talat som böcknade heller. Men vad det kom ifrån för bok. Tänker jag, har det här någonting med spelet jag lirade som barn? Jag har det absolut inte. Eh, men det var ett äh, kundspel, Det var ett plattformspel. Jag minns Game när man hade en Amiga. Det här kommer vi säkert att återkomma till flera gånger flera avsnitt, men man hade ju så extremt mycket spel under den där Amigan, mm. så man hann ju inte plöja igenom alla så man spelade kanske någonting i fem minuter tröttnade, bytte, satte in nästa spel och spelade fem minuter där. Så jag har spelat Fire and Ice så jag minns att det var kul, men jag kan inte komma ihåg någon story, jag kan inte komma ihåg någon jag kommer ihåg att det var sköna färger och att det var kul Om det var Amiga så var det inte nödvändigtvis en fantastisk story. Nej, det brukade den väldigt sällan vara till mm. Men det är de bubblare jag har här som jag kunde komma på. Och jag har säkert, när du nämner här, kommer jag säkert spela att några... Tyba, just det. Den vill jag också ha. Den ja. tar jag från din lista. Ja, visst. Nej, men jag, mina bubblare då. Den första heter Rocket Knight. Och den kommer du... Jag vet inte om du kommer ha spelat den, den. Eller det... Kom till Sega Mega Drive först. Jag känner igen titeln och jag tror att jag kan se omslaget framför mig här. Precis. Man är en liten mus med riddarrustning och jetpack. Ja. Känner jag känner igen. Men jag har inte ja. spelat den, men jag känner igen den. Riktigt bra spel, måste jag säga. Ja. Så man kan boosta upp den här jetpacken liksom och bara flyga över skärmen. Och så har man svärd också, förresten. Det glömde jag nämna. Så man är, och det är någon sorts steampunk-värld som man är i. Liksom. Okay. Eh, riktigt bra plattformsspel, måste jag säga. Det är eh, riktigt kring. Eh, du pratade om Lejonkungen. Ja. Andra bubblare på min lista är faktiskt Disney-spel. Det kommer många oh. bra Disney-spel. Du har buntat ihop alla tiden. Ja, men lite så. Jag känner att jag kan inte bara så här rabbla Disney-spel hela tiden. Men eh, Lejonkungen hade jag inte på listan. Men alla din fanns två spel. Ett mm. Super Nintendo av Capcom. Just det. Eh, och eh, Som var riktigt bra. Jag gillade det jättemycket. Mm. Det var lite för lätt bara, faktiskt. Mm. Eh, vilket man inte var bortskämd med på den tiden i och för sig. Så det kanske var trevligt. Men om man köper ett spel för så här 700 spänn eller får det i julklapp och så får man inget för att man fyller år... Och så bara klarar man det liksom på en dag. Det var inte så kul. Eller? Nej, nej. Och jag satt faktiskt och spelade det för tre <laughs> ja. veckor sedan, hos en kompis som också börjat samla på spel nu i vuxen ålder. Eh, och jag ville bara lira igen och se om det var, om det var så kul som jag fick för mig. Och eh, det var, det var kul. Jag tror jag klarade några barn där innan jag var på min åka hem. I alla fall. Mm. Nej, men det är schysst faktiskt. Och det kom en till Sega också som var bra. Som var lite mogen, eller lite kulare mm. mm. faktiskt. För man hade kroksabel. Just i det. Det. Jag ser aldrig alla dina använda kroksabel filmen men det kanske Nej. inte. De kanske har baserat det på boken tusen och en natt istället. Ja visst. Men vad hade man istället på Super Nintendo? Man Nej hade man bara ju... hoppa på dem och kasta äpplen. Äpplen var det man hade. Man Precis. hade äpplen som man var tvungen att samla ihop och så hade man ett ägg man kunde kasta. Men man hade absolut inga vapen Nej. som man kunde Nej. ha i Man kunde däremot hoppa upp i sådana här pin flaggstänger och sånt och svinga och kicka folk. Eh, gick. Eh, men, men riktigt bra. Även ett annat spel till Super Nintendo som var riktigt bra Disney-spel var Magical Quest. Mm. Yeah. Kom ihåg från Nintendo-magasinet. Mm. Riktigt. Det är precis som alla. Det är här riktigt snyggt, pastelligt. Liksom, grafik mm. skyddsnyggt. Eh, jättebra spel också. Man eh, också lite för lätt faktiskt. Mm. Eh, man var musipig i någon sorts drömvärld och skulle rädda Pluto från Svartepetter. Okay. Grundpremissen. Grundpremissen. Nu sig som på Super Mario 2-vis. Jag tror det är Precis <laughs> det, ja, det är det nog faktiskt. Han vaknar till bara, och så säger så här, långben ja. bara och hur är det? Och så är plutobröj. Ja. Det är nog sånt jag tror ja. faktiskt. Det. Men man kunde få olika egenskaper när man bytte direkt i det här spelet. Man kunde liksom bli brandman, skulle man spräja vatten och man kunde bli bergsklättrare och man kunde bli man. Just det. Det minns jag, det minns jag. Nej, Men mycket bra. Andra bubblare, Megaman Man 2 är svårt att inte eh, liksom digga. Om inte, Om, in ja, mm. Om inte annat så bara för musiken skull. Om inte annat så bara för introsekvensen. Ja, när de det. kameran åker upp längs ett hus och så står han där utan hjälm och det blåser i håret som så ja. någon sån Blade Runner liknande stad. Så, cool. Riktigt snyggt. Eh, andra Castlevania 4, kanske mer actionspel än plattform. Mm. Men en riktigt tight spel. Eh, sen så finns det faktiskt. Några nya Rayman-spel som är riktigt bra. Rayman Origins och Rayman Legends. Har du spelat det? Jag har inte det. Finns det? Är det till Playstation 4? Eller? Playstation 3, Playstation tror jag. 3 okay. Och Wii U. Och okay. det är ju bara jag i hela världen som har ett Wii U. Så att, <laughs> så att jag... Ja, jag har köpt. försökt att övertala mig några gånger och jag har sagt att vi får se. Jag köpte ju faktiskt ett Nintendo Wii begagnat. Jag vill ju bara också. ha någon att dela Super Mario Maker-banor med. Men ja, det är ju för mycket begärt uppenbarligen. Det, det, ja, precis. Det, om det är någon anledning till att köpa Nintendo Wii U så skulle det vara för Super Mario Maker. Precis. Men man får ju vänta ut till nästa. De verkar ju som att de är på gränsen till att släppa en ny konsol snart så då kanske man kan se om det, det brukar ju vara bakåtkompatibelt i Nintendo. Med, som om vi vara. gör någon podd med bästa Wii U-spel så kanske det inte kommer bli så svårt ändå. Nej, och jag kommer ju inte kunna säga så mycket. Nej <laughs> just det, du får låna mitt Wii u -spel. Ja, du göra det. Men det var mina bubblare. Mm. Så nu rattar vi raskt över till i gallistan i och i listan, det är ju en lista men det har ingen som helst numrering. Nej, för jag kan inte jag, kan inte... jag skulle nog ändå kunna säga vilket jag tycker bäst om här. Jag skulle nog göra det, <laughs> men bara för att göra det enklare för andra poddar där jag inte kan göra det så <laughs> väljer jag här att inte Smart. numrera dem. Tänka långsiktigt. Ja, visst. Nej, men man vill ju gärna hålla samma lite som mm. känns det som. Nej, ett spel som jag stött och blött lite ska jag ha med, det, ska jag inte ha med det? Varför vill du inte ha med det? för att det är inte så bra, eller jo det är ju bra <laughs> men okay. det, det, det har alltså det, det jag sa innan om att vad, vad är det som gör att 2D-plattformar är bra det är ju kontrollen. Mm. Det här har inte så bra kontroll som det kan ha, som det skulle mm. kunna ha om man säger så, men jag tycker ändå det är ett skönt spel på grund av olika saker, med att musiken, stämningen och eh, att eh, det var ett härligt spel att lira bara med några Polar Det skickar kontrollen. Liksom. Helvete, nyfiken jag är. Ja, det här är Donkey Kong Country. Det hade jag när det begav sig också. Det var något det sista spelet jag köpte inte jag. Ja, jag kommer ihåg att jag läste om det. Det det, att jag hade ju inte Super Nintendo men jag fick ju läsa om vad hade du då egentligen liksom? jag hade, jag satte, det var en mörker jag i med mitt, ja jag med mitt Nintendo 8-bit och så hade jag en Amiga 500 och så och jag visste att jag att jag kommer inte att få något Super Nintendo hur jag än, hur jag än gör det här var The Dark Ages, the dark ages. i din tv-spelstil ja, om, om jag hade kunnat gå tillbaka i tiden nu till kanske för tio år sedan när allting var mycket billigare så skulle jag köpt in allt detta då istället men, men man kan ju vara efterklok det kan man. men jag gillade Donkey Kong Country det som sagt musiken tyckte jag var Mm. Hur bra som helst. Och uh, sen, är det, uh, sen gillar jag miljöerna med. Det är väldigt snyggt. Och, uh, det. Det det väldigt snyggt och den, den här förändrande 3D-grejen som var väldigt nya med Rare. Då, när mm. de gjorde det, gjorde det till ett väldigt, uh, väldigt kul spel. Men kontrollen är ju inte så bra. Inte hundra procent? Nej. Speciellt inte när man åker gruvvagn. Det är, det, ju det är vad jag minns. Och vad vi satt med i somras minns jag. Det var det mest, det var det mest dryga jag har varit med om. Och det var, jag tror det var första när man åkte i gruvvagnen där när man faktiskt, jag insåg sen, jag läste på nu kan man ju googla, det kunde man ju inte förr i tiden. Eh, men att man bara kan hoppa ner till vänster i bild och ta sig förbi en hel bana utan att göra så mycket, <laughs> åka i sån vet, krutdurkar eller vad det är för någonting. Vet du inte fram gamla nummer av Nintendo Power <laughs> eller Nintendo-magasinet? Precis, jag tror faktiskt inte Nintendo-magasinet inte fanns när den släpptes. Däremot Nej, fick jag det på så här... Däremot fanns i Nintendo-klubben fortfarande. Så att man kunde ju, du kunde ringt till Jag kunde ringt om att men jag hade ju inte spelat då. På din Cobra-telefon? <laughs> ja. Nej, det kanske inte var så het när Donkey Kong Country släpptes Nej, men alltså det var ett extremt kul spel att lira igenom i somras i alla fall. Så mm. det var skönt. Absolut. Det det lyder av lite är som sagt kontrollen. Mm. Och även lite det med Hit Detection som vi pratade om tidigare. Ja. Att den inte är helt 100%. -ig. Nej, det var mycket rage quit på det där mm. när man satt och spelade. Det hände. Det hände någon gång. B till dosen och i knät samtidigt. Ja, nu är de ju så dyra doserna så jag undviker att byta ja, i den i alla fall. Nej, det är inte bra. Mitt första äh, spel då på, på listan är ett Sega Mega Drive spel Och då kan du säkert ana vilket det är. Det är ju den lite coolare versionen ja. till Super Mario. Kan det vara en uppföljare också på den? <laughs> kan man säga. Jag tänkte faktiskt spela lite musik i det här. För det, det ger liksom en, en känsla för eh, att de verkligen ansträngde sig för att vara coolare än just Mario. Jag misstänker att du liksom kan ana vad det är för spel jag jag pratar om. Jag hade ju faktiskt en kompis som hade segat med mig när jag växte uh -huh. och då var det ju ett spel som man spelade mm. rätt mycket och det kan det vara Sonic 2. Det är Sonic 2 yeah. det här. Och det här är den andra världen som heter Chemical Plant som jag kommer ihåg. Det är en sån här mm. eh, alltid så här mekaniskt och väldigt coolt liksom skulle det vara då i alla fall. Mm. Men det som gör att jag tar just Sonic 2 är för att jag gillar ändå Sonic-serien som den var då på Sega Mega Sen har det ju gått åt helvete helt exakt med mm. speciellt sen de började försöka göra 3D-spel. Ja. Och de har liksom så här tänkt att vänta nu, vad är det som gör Sonic bra? Jag vet, vi tar in fler karaktärer och pratar med, och någon rosa igelkott med fläter, och vi, eller också, ska vi låta honom skjuta med i värld? De, de har liksom inte fattat att det var enkelheten som gjorde Sonic bra. Nej. L led av lite osäkerheter kan man säga. Precis. Men det som det lanserades om Sonic 2 när det släpptes eller inte Sonic 2 men Sonic i huvudsak mm. var ju att det var så sjukt snabbt. Liksom. Det är mycket snabbare än Super Mario. Mm. Och i det första spelet tycker jag inte att det riktigt var någon poäng med det. För att då, det är en massa hinder hela tiden som gör att man stannar upp på ett sätt. Man liksom, det är uppbyggt ungefär som Super Mario att liksom man, man, går, man får liksom aldrig någon chans att få upp den här farten eh, det är väldigt sällan i alla fall man får okay. det tycker jag och då i Sonic 2 så byggde de banorna för att man skulle kunna springa så in i helvete snabbt och bara snurra igenom hela banorna nästan okay, okay. på många sätt, ja, sen har de ju en förkärlek för att sätta upp någon sorts studs mojang eller som fjäderstuds precis efter man har sprungit fort som fanns så man stussar tillbaka en lång bit och det gör de ju bara för att de är sadister på SEGA av någon anledning Både det de kallade för blast process <laughs> ja, det. Det att det gick och scrolla så sjukt fort ja. men i Sonic 2 då så är det jättemycket loopar och det är jättemycket att man åker skit fort genom rör och det är liksom ett bandesign som är anpassad efter formatet och därför är Sonic 2 riktigt bra det finns skit mycket coola världar eh, svinbra musik eh, och sen efter Sonic 2 så gick det bara ut för, kan mm. man säga Sonic 3 var fortfarande bra men det var liksom så här inte lika anpassat för att man skulle kunna springa fort och de la till en massa prylar, olika sköldar och man ska flänga runt som en eldflamma och sådana saker och det liksom var onödigt sen kom Sonic Knuckle så då fick de en extra karaktär som kunde klättra på väggar liksom och det, så här. Mm. det var inte det som man behövde så. och sen efter det ska vi inte ens prata om som Nej, sagt. jag minns som starkast från Sonic, jag kommer inte ihåg om det kan vara Sonic, kommer inte ihåg exakt mm. men det är ju vattenbanor eh, mm, och att det, det. Är, det är ju någonting som inga spel gör bra kan jag väl säga, men att här var man ju tvungen att ta luft då och då. Precis, den bubblor. Välja. Och det där ljudet som kom när det började få slut ja. på luft som inte direkt gjorde det lättare för en. Det blev inte mindre stressigt av att Nej. man hör det där som tickade ner hela tiden. Det var frukt... Och så såg man till och med en nedräkning på skärmen. Ja. Det fanns I det första sonic fanns det en riktigt fruktad värld som hette Labyrinth Zone. Mm. Som var någon sorts. Det var nästan som en sån Inka- eller maya tempel med jättemycket vatten. Och så skulle man liksom så här navigera sig genom den här labyrinten. Och det var en fruktansvärd upplevelse. Okay. Nästan i, i klass med den här simbanan i Turtlespelet till Nintendo. <laughs> Nästan så. Den frustrationsnivån pratar vi om. Ja, ja. Men Sonic 2, riktigt, riktigt bra spel i övrigt. Ja. Då tar vi mitt andra yes. spel på den här trespelslistan yes, alltså. då. Som är den riktiga listan här. Och... Också lite så här barndomsminnen och saker. Jag snackade inom om Lejonkungen, Lion King, Att det Just var det. någonting som eftersom vi gillade Lejonkungen så gillar man även spelet. Och här var ju en, någonting som gick varje fredag när vi växte upp vid klockan sju. Kan var det, det vara Disney-dags? Ja, och där var det också ett, ett program i Disney-dags då som hette Ankliv tror <laughs> jag på svenska. Ja, det hette det på svenska. de har också ett spel på som heter DuckTales. Just det. Det? det är värt att tillägga här ju att de gjorde faktiskt spel på de flesta mm. programmen på Disney Disneyland. Precis. Det fanns ju eh, Chip and Dale Rescue ja. Rangers. Luftens hjältar. Som man, ja, precis. ja är... Rescue Rangers som alltid gjorde en ovänner när man spelade för att man slängde en låda i huvudet på sin kompis mm. och så kom den stora stor och käkade upp den och så blev det mm. dålig stämning och så fick mamma stänga av. Co-op som inte riktigt funkar. Inte så. Det fanns, du sa Tailspin, sa du? Ja, precis. Det fanns till Sega Mega Drive bland annat. Vet ja, det fanns det inte ändå. Också, det fanns Goof Troop till Super Nintendo som var någon här isometrisk perspektiv när man är krunt på någon ö och skulle sparka på stenar och grejer. Ja, just det. det fanns, vad fanns det med det Alltså det fanns ju ja, typ av alla de här. Ja, visst, Lilla sjöjungfrun fanns också. Jo det är det, till, det har jag, till jag, inte, jag vet inte, Jag har aldrig spelat det, jag har sett det men jag vet inte riktigt om det håller måttet. Det känns inte det. som en klockren nej serie att göra ett spel av. Nej. Det känns som att det blir lite som Echo the Dolphin. Just seger det, Just den, den klassiska. <laughs> uh, nej men Dark Tales är riktigt, riktigt kul Nintendo 8-bitarspel. Mm. Uh, väldigt bra musik. Det här är ju musik som, alltså intromusiken är ju samma som till tv-serien om man säger så. Mm. Men sen så går det ju loss lite och speciellt den rymdbanan som är med där som är den sista banan här för mig. Jag man, så man, man väljer ju liksom så vilken värld man ska börja i så. Men den är ju extremt härlig musik på den. Mm. Så den, den rekommenderar jag. Och det här är nog det, faktiskt det första spelet som jag faktiskt klarade mm -hmm. till Nintendo. För jag, jag plöjde igenom väldigt mycket Super Mario men som barn klarade jag aldrig Super Mario. Mm. Och dagtills var det som jag kunde känna att det här kan jag klara av och jag blev så paff när jag bara, oj jag har faktiskt klarat ett spel. Alltså, mamma, var, ja, mamma! Du, vem ska man säga till liksom? Det finns ju ingen i närheten. I mamma bara, ja ja. Ja ja Joakim. Har du gjort dina ja, lexor nu då? <laughs> det kön. jag tänker på när jag tänker på <laughs> DuckTales är ju hoppa på käppen. Det är, Precis. Det direkt det är ju det på. som gör det rätt unikt om man uh -huh. säger så. Att man studsar på käppen och det gör man ju typ jämnt i det. Uh, och sen så minns jag, det kom ju ett till, jag kommer inte ihåg om man kunde göra det i ettan. Jo, man kunde skjuta som en golfklubba med. Att man kunde skjuta Aha. iväg saker. Ja, just det, det kunde uh, man. Och man skulle ta sig igenom olika hinder och sånt där. Så du kunde man använda det. Uh, men det är extremt bra. Har man inte spelat det så bör man i alla fall ta en titt på det för det. är Otroligt kul att spela igenom. Kanske, det kommer två, en, tvåa sen. Det kommer två som kom sent i Nintendo mm. 8-bits eran så den kom nog den kom ut ett par år efter, jag kan inte svara på det men den kom ut ett, par, ett eller ett par år efter att Super Nintendo hade släppts vilket gör att då sjunker ju alltid försäljningsnivåerna på, på den gamla konsolen då som är absolut. Eh, och då är det ju också så att då säljer de inte lika mycket spel, finns inte lika mycket spel ute så om man ska få tag i det här Dark Tales 2 så är det väldigt eftertraktat och det finns inte så många och då kommer det också bli väldigt dyrt ja. så är det. Just det. Men DuckTales kanske det bästa disney dagspelet. spelet mm, Jag tror, alltså, av dem jag har lärt igenom. Där jag tycker det är bättre än uh, Lion King, till exempel. Ja. Och, uh, jag, vet, jag kom på en ännu en bubblare, yeah. som vi bara flikar in här snabbt. Yeah. Quackshot till Sega Mega Drive, okay. som är kalla anka som någon sorts Indiana Jones som åker runt i, i världen och letar saker. bra! det kan vi bara flika in jag här. här, vi in, in. här. <laughs> det här är en lista som lever hela tiden, kan man säga. Det är som en organism <laughs> ja. som utvecklas med sidospår. <laughs> med sidospår. Det var en liten blindtarm där kan man säga. Kan man, kan man skära bort om man vill. Yeah. Eh, mitt andra spel är... Det här är, så, det här är alltså det, när man gör de här listorna så känner man ju ändå att man vill komma med oväntade spel. Men det här är så fruktansvärt väntat. Det här är Super Mario World. Och det är ju jag måste ju, eftersom jag sa det, för mig så är Super Mario World plattformspel det är liksom själva arketypen för plattformspel för mm. mig Ändå. och kanske du som lyssnar tänker så här att varför har du inte Joakim med det här spelet när han nu har börjat spela det och jag tycker ju faktiskt Super Mario World är jättebra mm. sen så jag vill ju gärna att vi ska hålla så sådana listor, de listorna som vi har, att vi ska ha dem så unika så att vi inte krockar med varandra heller. Mm. Så jag hade på känn här att han sen att skulle jag ska... ha med det. Men tänk om vi hade missat typ Morrowell? Ja, då, då hade jag ju direkt flikat in en bubbla, eller vad Då hade vi haft den här levande listan, ännu mer levande. Du drog du bubblarkortet. Ja, men jag kan säga att jag vet inte, jag tänkte att jag skulle ha med den på listan först, men jag skulle inte ha den, nu har vi, som, jag, som vi sa innan så har jag ju ingen numering på detta. Men om jag skulle ha en numering skulle den nog hamna typ efter DuckTales, för jag tycker mm. det har också att göra med att jag spelade det som barn och det som jag tyckte gjorde Super Mario Bros eh, var musiken och lite sådana saker och jag tycker inte att musiken Super Mario Bros är lika bra som den kanske var i Super Mario 3 oh. Ja det, där, det här vi kommer att bli osams precis odsams. lite så, nu kommer ja. vi slåss här så nu tar vi fram kroksaklarna ja, från segars alla ditt spel <laughs> ska vi se vem som vinner för jag är lite coolare jag är lite nej, jag ska. Eh, nej men i alla fall nu är det ju så här, det är svårt för mig att göra det här för jag har lite nostalgiskt skimmer över det här såklart. Mm. Eftersom eh, det var det första spelet jag hade, liksom på riktigt. Min bror hade Commodore 64 Amiga och sånt. Mm. Men den första riktiga konsolen som jag hade, mm. jag, det var Super Nintendo med Super Mario World. Mm. Och, det är ju ett fruktansvärt bra spel på så många sätt och det, liksom har, det tog det här världskarta systemet från Mario Bros. 3 och gjorde det liksom till en enda sammanhängande stor karta mm. vilket liksom har följt efter i många spel efter ja. det. Liksom. Och det finns alla de här slängkapparna, alla de här coola tillbehören och grejerna mm. men det, det finns också så mycket sådana här hemliga saker. Det, i det. Det. det gillar jag med det. Är det är nästan ännu mer än i de andra mario spelen oh ja, oj oh ja. Det gjorde det lite förvirrad med. Det är det som är grejen. Man blir lite förvirrad om det. Ja. Man är van vid ett sätt. Och sen så kommer de här och så ändrar de på allt Ja, men verkligen ja. så. Att det finns här alternativa mål. Och det finns eh, de här nyckelhålen. som man öppnar nya vägar på kartorna och mm. sånt. Och det gör att det liksom blir någon sorts del av det här spelet också. Ja, ja jag, jag sa ju som, som sagt. Jag har ju bara börjat spela det här nu som, som vuxen. Och jag satt ju för ja, knappt ett år sedan. Och spelade det för första mm. gången. Och när jag kom till första spökhusbanan om jag säger så, det första spökhuset som finns där då fattade jag ingenting. För det är är ju som man är ju van, ja, Eftersom man är van vid klassiska Super Mario eh, så kunde jag inte begripa hur tjuven tar jag mig ur den här, det här huset. För, och sen Det som alltid är med Super mario det är den här tajmen som tickar ner hela tiden upp i hörnet. Och man försöker säga men jag kan inte springa åt det hållet och här finns det ingenting. Och tar jag den dörren då kommer jag ingenstans heller. Mm. Och då är det liksom att okej okay, det, det är någon slags Labyrint läste jag med till sen då. Att just man det. skulle ta sig ur den. Att det är någon, det är någon slags mysterium. Man ska, man ska försöka lista sig ur hur man tar det sig ur Det fanns detta. ju lite det i de tidigare morgonspelerna. Det här när man gick fel väg. Och, det så, här, och så fick man gå tillbaka. Börja mm. om banan. Ja, liksom, kommer det. Det ja. fanns lite sådana mysterielement. Men det här är liksom det första det tas till spets mm. på något vis. Sen här också introduceras Yoshi. Ja, just det. I Super Mario World. Och det är ju ett välkommet element. Mm. Han har hängt med sen. Han var inte med i 64, men där måste man komma ju in sen senare. Precis. Super Mario Galaxy 2 till exempel. Justen är han med. Just det bland annat. Men i alla fall Super Mario World riktigt stabilt. Det är till och med så beroende att min pappa har klarat det. Okej. Min pappa spelar inte spel. Han, han har varit så här besatt av någon sorts Pong. Eh, <laughs> nej inte Pong. Vad heter det? När man skjuter du vet en har en sån paddel och skjuter och så försvinner block. Ja, ah, jag kommer inte ihåg vad det heter. Nej, här, just det. Men jag vet det du vet ju Det veticket en... jag menar. Ja, det har han varit besatt av var lite sådana små saker, ah. men han började av någon anledning spela i slutet på Super Mario World på min savefil. Och klarade Bowser okay. på den sista världen. Och så här. Och det, det är, han satt så sjukt länge med det här, bara för att fixa ja. det. Så det är hans korta tv-spelskarriär. Ja. Ja, jag, jag satt ju veckor, alltså, i veckor i mm. för Jag tyckte det var, så, det var så kul och det var så nytt för mig. Ja. För jag, eftersom jag aldrig fick uppleva det som barn så tyckte det var, det var jättekul. Men jag har ju inte samma nostalgiska Nej, precis. Där. Men det här är nog ändå mitt. För, för det är så här, det går ju nästan inte. Det är svårt... Och prata plattformspel utan att prata Super Mario. Liksom. Mm. För det är ju de tongivande spelen mm. eh, på något vis. Och det här är nog, nog mitt favoritspel ändå i Super Mario-serien. Mm. Jag gillar verkligen Super Mario Galaxy också. Ja. Måste jag säga. Men det kommer när vi pratar 3D-plattformspel någon gång framöver istället. Det, det är en helt oh, nej, annan sjung. kommer en, en, inte ens en cliffhanger jag har kommit avslöjande ja. av min framtida lista. Men det här är som sagt en levande lista som hela tiden uppdateras <laughs> och vi får se vad som händer. Ehm. Det ska bli väldigt spännande nu, för jag var ju nästan helt säker på att du skulle sätta Super Mario World som etta här nu. Men, Men det var ju etta. Nu, hallå, nu ändrade du ja, reglerna förlåt, här. Ja. En, Men du sparar ju, det blir cliffhanger ändå på något sätt här, så att man, man sparar ju ändå här. på något vis det. Ja, nu är det jag som helt, helt går ifrån våra tankar Precis, jag kände att den var så uppenbart att jag kunde inte avsluta med den, för det skulle man fatta vad det var. Mm. Ett spel som kom in på min del igen Ett spel mm. som jag Eh, som jag har extremt mycket nostalgi kring och som jag älskar vä väldigt mycket eh, och som jag fortfarande kan sätta mig och spela långa stunder. Det är Super Mario Bros. 3. Mm. Det var ett spel som jag kommer ihåg att jag fick i julklapp när jag var barn- ehm. För, ja, jag kommer ihåg att jag, jag kunde inte ens vänta till julafton Jag var tvungen att flika upp lite på paketet alltså Den där distinkta gula färgen När jag är... såg den gula färgen mm. då visste jag Jag kommer få Super Mario Bros 3 julklapp Och bara det gjorde att jag blev så otroligt glad och det här, alltså, jag, jag, hade, jag hade det till eh, Nintendo då Och jag lånade ju ut det här spelet till någon skolkamrat När jag gick i mellanstadiet Och sen fick jag aldrig tillbaka det det är någonstans i mina hembygder och går runt fortfarande kan jag tänka mig. Men jag har, nu, nu har jag ju köpt in Super Mario Allstars i Super Nintendo så jag kan ju spela det nu och jag kan till och med spara i det, vilket man inte kunde då i, i gamla Nintendot då. Det går alltså runt en spelkiv i den här. Ja, hembygd. precis. Och om den här personen lyssnar så vill jag väldigt gärna ha tillbaka det här spelet för jag, jag saknar det. Även om jag har det på Allstars så vill man ju ändå ha originalet också. Precis. Eh... Jag kommer inte ihåg vem det var heller, vilket är lite, irkant. men det här är det här tog ju Super Mario till en helt ny nivå. Liksom. Alltså med Super Mario 1 så var det okej, okay. det satte liksom en ribba, men det var ändå rätt så monotont ibland när man mm. spelade. Det var liksom samma musik som upprepades hela tiden och hela den biten. Här fick man en världskarta, man hade åtta olika världar. Och alla och den balla grod direkt. Ja, exempel. precis som man inte hade så jättestor nytta av <laughs> nej, egentligen. Inte. För att man hade nytta av den på vattenbanorna. Och och vattenbanorna och, vill man bara få över. Ja, precis. Man satt nästan ett moln över dem ibland bara för att man mm. skulle ta sig förbi asen. Awesome. Uh, nej, men det och uh, favoritvärden där för mig är, tror jag, värld sju faktiskt, när det är mycket Rörarna. det är lite labyrintaktigt där, mm. men det är ändå, ändå väldigt jag lätt Jag tror du skulle säga nu. den här storvärden när man var stor och liten, ja, den var ju spännande för, för den, tog, den var ju, man fattade ju inte vad som hände liksom, att Nej. de här fina kunde vara så stora Man har ju Rex Spice stora. nu igen Ja, <laughs> ungefär, ungefär Nej men det var ett extremt kul spel och det var sån där, jag vet inte hur mycket, många timmar man la ner på det som barn och hur mycket jag har gjort nu även de senaste året sen jag mm. köpte in det igen men det var jätteroligt. Så det, det, det är din absoluta. Jag. Ja, det, det är precis. Om man skulle ha någon slags angående mm. på det, så hämnar det här nog på Etta i alla fall. Det är ditt bästa mario också. Mitt bästa mario. Eh, ja, mm. skulle jag säga. De är ju lite olika liksom. Mm. Jag måste ändå säga att jag gillar ettan. Mm. Eh, just för att man kan sitta, och vara någon sån här se en buddhist state i huvudet liksom, och mm. bara springa liksom, och stirra tomt på skärmen genom mm. hela spelet. så, mm. Och bara komma i någon sorts plattformsnivvana. Men många, tycker jag många spel, är ju gjorda på det viset. Ja. Trian också. Att man kan löpa igenom många banor och, och inte tänka sig för riktigt. Utan den är nästan gjorda för att man ska kunna, kunna dra igenom dem väldigt snabbt. Och det gillar med. Det måste säga med Super Mario det också. Mm. Det är ju alla olika power ups man kan få. Även om man inte har så stor nytta Förutom av alla. Förutom P-vingen. P-vingen. Men den är ju skitbra om man har en bana man inte tycker om. och bara vill plöja igenom den. Så är det ju extremt kul. Och sen det som är kul, det är som var andra Mario-spel med. Ibland dyker det upp en fiende på en bana och aldrig återkommer igen. Som solen i öken Jag tänkte där. precis dra upp den. så här. Bara för att dra ner din, ja. din lista lite. Att solen var ju ett hatat. Det var ett, ett hatobjekt Och att man, var tvungen, om man inte hade P-vingen som man gjorde som barn. Då, hade, då fick man ju en PV efter första världen som man kunde använda någonstans under andra mm. världen då. Och eftersom man var lite bekväma av sig ibland så använder man ju den på just den här banan för, slapp för att slapp av den solen. Det gick faktiskt döda solen med ett skal också, men ja. det kom tillbaka sen. Precis, uh, så det, och det visste jag inte heller, men uh, alltså jag visste ju att man var tvungen att ta sig igenom den här tornadon först och då var man tvungen just att hålla det. ett skalhopp på ett speciellt vis, mm. och sen så kunde man springa vidare och då kunde man också döda solen med det här skalet. Så. Hade du varit en ordvitsare av nu så hade du sagt att även solen har sina fläckar <laughs> ja. Men uh, vi håller inte på med ordvitsare i den här Nej, det är strängt förbjudet. <laughs> ja, Ska vi ratta över till min. Ja, det gör vi. Nummer etta. Och den här är oväntad. Jag bara kände så här: Sonic 2 och Super Mario World, de finns ju typ på alla listor över bästa plattformspel. Mm. Kändes det som. Så att jag tog ett annat spel som jag spelade för några år sedan och som jag verkligen gillade. Det enda jag har som invändning mot det här är att jag är inte är säker på om det är ett plattformspel. Och det är Braid, som vi ah. pratade om förut. Indie-spelet Braid. Eh, och det, jag vet inte om du har spelat det. Har du sett jag har, det? Jag har sett det och jag har sett dokumentären Indie Game där den tas upp väldigt mycket men jag har inte... Det var ju det. inte bara ett spel som liksom äh, gjöt nytt blod i plattformsspelen utan egentligen så var det ju ett genombrott för indiespelen nästan. Mm. 2008 tror jag det kom och det var han som har gjort det heter Jonathan Blow och han mm. är ju lite pretto i mm. den dokumentären han sitter och pratar lalala ja. och, och den, eh, det, det, Bray det är ju lite pretto också mm. måste man säga storyn är ju liksom någon sorts eh, parodi nästan på Super Mario att man, man ska rädda en prinsessa som sitter i ett slott liksom sådär. men sen så finns det en riktigt twist på slutet som jag inte ska avslöja än. Nej, jag har hört det redan men jag, ja, men precis, jag, jag, jag redan. vet jag vet vad det gäller så men, men det skulle vara, bara för att jag hörde den ville jag faktiskt spela. Ja, men lite så, jag för det är, det är lite det är lite så här story liksom, mer än vad det är plattformsspel är inte känt för sina djupa historier. Nej, Super Mario det är, <laughs> det är, bara det är inte så story att där. Att ja, ja, precis. På, liksom. Men här är det liksom lite mer story och det är lite text man läser liksom, vad det handlar om och så. Mm. Så man ger sig ut för att leta efter den här prinsessan som har blivit taget av ett monster. Sådär. Mm. Men det är ett väldigt finstämt spel. Jag har liksom faktiskt lite musik här ifrån så ska du få höra. Du kommer bara känna känslan av hur pass finstämt det är när du hör det här. Mm. Det är nästan ja. så finstämt att det blir parodiskt. Oh, Mr. Darcy tänker jag på jag <laughs> Lite så, eller typ att The Course står där. Bara, ja, What can I do to me? Det känns väldigt 1700-talsaktigt i, i musiken. Och ja, även i känslan av spelet med det. Ja, men så, så, är, det så är det mycket. Det är väldigt fint Det är väldigt så här pastelligt, starka färger. Ser lite ut som en målning, kan man säga, nästan. Mm. Som en tavla liksom. eh, Och sen så, det som då skiljer det från många andra plattformsspel är ju att det är mycket pusselspel. Istället för, mm. som i Mario, när du bara dör och får börja om så kan du ju spola tillbaka tiden. Just det. Och det kanske du kommer ihåg från per Prince of Persia, Sands of Time Just till exempel. Det. Det. Den typen av mekanik när man säger man dör inte, man bara spolar tillbaka. Mm. Eh, och här kan du göra det hur många gånger som helst. För det är en del av pusslet. Okej. Okay. Liksom. Att vissa objekt till exempel kanske inte påverkas av tiden. Och då ska du hitta på ett sätt att spola tillbaka. Liksom, och få kanske dra in spak och spola tillbaka. Mm -hmm. och, så, och det är liksom hela delen av pussellösningen. Och sen så kommer det ett till moment hela tiden. Sådär, och blir riktigt klurigt efter ett tag. Så. Ja. Men det är ett väldigt fint spel på många sätt. Liksom, ja. Måste jag säga. Och Jonathan Blow har ju tagit alla pengar han tjänade med Braid för det. Han sålde riktigt bra på det ändå. Mm. Liksom det har liksom blivit riktigt stort. Har han tagit och gjort sitt nya spel, The Witness som har kommit ut ganska nyligen, vet jag. Jag har inte provat det, men det är någon sorts pusselspel ja, det är också F i FPS-spel med pussel. Lite kan som säga. ett modernt myst. Ja, det. det skulle man nog kunna kalla det för. Och uh, det är väl också Rätt prett då. Det går nog inte att komma ifrån. Han är nej. lite prätt då. Alltså. Jag känner mig lite med det här spelet att ja jag skulle kunna tänka spela, men jag kommer nog fastna på några pussel och bara bli förbannad och inte öppna <laughs> och jag inte spelet Jag tror att det finns typ 600 pussel i det. Ja. Sånt. I, I The Braid är det lite mer hanterbart. Så ja, det är inte jo. så lika många barn. Men i alla fall i Braid också då så ska man hitta eh, pusselbitar så att man kan låsa upp mer av historien. Och mm. Men väldigt fint spel måste jag säga. Ja. Eh, bara för att väga upp vår högst subjektiva lista, ni får ju såklart gärna reagera på den här och skicka, skicka till oss vad ni tycker. reagerar gärna, vi tar, vi, tar, vi tar all skit. Ibland är det heller skönt att få kritik än att få <laughs> lovord så skicka in allting ni har. Ajajaj, aj, aj, det skulle du inte säga. Nej, i inte i dessa tider. Eh, I alla fall, eh, bara för att väga upp vår högst subjektiva lista så jag har jag kollat lite på listor som kritiker då har sagt med, med plattformsspel, vilka de tycker är bra. Mm. Alltså, och Mario toppar ju nästan alla. Ja, Super Mario 3 märkte jag med. Den dyker upp på många listor högst ja, upp. Ja, liksom, och Super Mario World vet jag. Det gör det ju samtidigt väldigt tråkigt att det just den dyker upp, för då har det inte gjort något bra spel på 25 ja, år eller någonting sådär. Eh, eller något som toppar i alla fall. Men och även på ser. listor som inte har med Mario så måste de förhålla sig. Liksom. Vissa listor heter så här, eh, den här listan eh, de bästa plattformsspelen förutom som inte har Mario som huvudroll. Liksom. Det är ju ett nyktigt sätt att se på honom ja, men, ja. men jag vet att till exempel Super Mario World, när level utsatte, eller utsåg det bästa spelet någonsin så hamnade det etta liksom. mm. och då var det inte bara plattformsspel, det var liksom alla spel. Så, mm. så Mario ser man på väldigt mycket listor liksom. mm. eh, och det är nog kontrollen, den pixelperfekta kontrollen, nämner de ofta. Och Sonic ser man också på många listor, framförallt Sonic 2, då, mm. som jag också hade på min lista. Så det, det gör att jag känner mig lite trist. Ja, ja mm -hmm. men jag är ju, som jag sa innan, mellanmjölk. Det här är, ju, det här är ju, Jag har ju inte med något indiespel eller någonting. Det är ett spel som jag har skrivit upp under listan spel jag är sugen på. Ja. Braid går, ingår in lite under den. Men sen mm. finns det ett spel som jag tror släpptes förra året, 2015. Mm. Äh, Axiom Verge. Just det, det är faktiskt också jag skrivit in på. Ja. Borde spela kanske. Borde spela någonstans. Det är ju ett Metroidvania Precis. Men det kan ändå räknas som en 2 d Och det finns också med på de här kritikerlistan över liksom, mm. bästa. Det, det, man hittar det på många nya listor då. Mm. Men du, faktiskt, du nämnde ju, du tycker att du är lite mellanmjölk, men mm. din DuckTales fanns med på flera listor över bästa plattformsspel. Ja. Eh, Mega Man fanns med, Donkey Kong Country fanns också med. Ach, faktiskt. Så, ja, till eh, där. Rayman Origins and Legends som jag nämnde förut på bubblare. Och så då alla de här, Super Metroid är det flera som har tagit Men jag vet ja. fortfarande inte, kan man verkligen räkna det till plattformsspel? Ja, visst. Yeah. Nej, men vi, då skulle också Action Verge vara lite så här på gränsen. Och, eh, de är lite på gränsen. Ett hyfsat nytt spel med som jag inte vet släpptes förra året eller vad det tidigare om det heter Shovel Knight var också ja, ett, modernt men ändå i lite åtta bitars version mm. och det ska också vara bra det har jag också skrivit på Borde spela och då Super Meat Boy mm. vi borde ta tjuren i hornen och verkligen ta den saftigaste utmaningen ja, som tänkas kan det... se en ninja guiden för, <laughs> för 30 år sedan eller och man, man bara ser liksom Ragequitten börja liksom på en att man, Eftersom jag, jag, får, jag får så lite tid att spela, men jag måste ändå lägga ner någon tid på detta Känner jag att eh, när, när barnen har somnat och jag kan sitta och spela lite och sitta och bli förbannad Du kommer väcka så väl fru som barn nu ja. när vi spelar Super Meat Boy Och det kan ju vara så att vi gör en uppföljare på den här ja. Att bara nu har vi gått igenom de spel som vi sagt att vi borde spela. Mm. Och, och det beror lite också på du och ni som lyssnar Precis. på detta. Att ni påverkar oss här nu och lägger till spel som vi inte har tagit upp här och som vi borde spela så kan det ju här bli en, en lista som vi återkommer till framöver. Bara kötta in tipsen ja. så återkommer vi med nya listor. Absolut. Och mejladressen till oss då, det är så mycket som... Eh, superspelpod 2 at gmail.com Så maila maila maila mejla, mejla. Ja. Så lovar vi att kanske spela de spelen. Jättebra. Vi, <laughs> vi får det ett väldigt tydligt löfte från mig Mycket bra. Och så finns vi ju då på Facebook mm. och vi finns på eh, Instagram mm. och vi finns på Twitter till och med. Vi är så sjukt moderna. Vi Absolut. finns på så många plattformar. Absolut. Och det går nog till och med att kommentera detta på våran Eh, vår sajt som kommer vara superspelpod 2 turbowordpresscom den, den du! Den är inte lätt att ta men den, den, den... vet ni vad vi heter men, så är det inga problem. <laughs> <laughs> men gå in där för det är värt besväret. Absolut säga. och det finns ju såklart länk här under den eh, i podden ni lyssnar på Precis. så ni bara kan klicka över Men Vi återkommer helt enkelt med Absolut. nya listor nya listor och uh, vi, uh, två veckor blir det mellan uh, avsnitten här så mm. att uh, udda vecka, podd <laughs> om det nu blir udda vecka då får vi kan vi som slogan <laughs> ja, annars blir det jämna veckor, podd i fecka. och med de orden <laughs> avslutar vi det här